ما دغه سره سره د دې سره د ځواب د په ځواک بسم الله الرحمن الرحيم باب فضل يوم الجمعه باب د بیان د فضیلت او رز جمعه کې ووجوبه او لها یعنی د جمعه د رز موس دا واجب واله اغیل غسل والطیب خزبی والتبکیر الیها جمعیت دا وقت تطلل والدعا یوم الجمعہ جمعی فرز بان دعا والصلاة علی النبی رسول الله صلی الله علیہ وسلم بان درود وفیه بیان ساعت الاجابہ او پا دیکی بیان دا اغا ساعت دا اجابت چی دی جمع کی یوم الجمعہ کی وقت دا اجابت چی قبل دو سوال پا کی نو داری بیان کول غواړي واستحباب ایکساره ذکر الله تعالی بعد الجمعه د جمعې د نرشتو د الله تعالی ذکر ډېر ډېر کول دا مستحب دي چېړه دا کوي قال الله تعالی فاذا فا قضیت الصلاه فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا نو ان تشرو یو التفا دن وابتغوا دا پدی ان تشرو باندې نو ابدعو مر پر لله او فذكر الله کثیره نو دا امر ل الاستحباب ذکر کیچ د جمیه نرستو الله تعالی یاد او خدا نه چ د جمیه دمو نرستو په ذکر بل جاش وروکا شو ګورا قران اللہ چی ویل چی ایزا کوی فانتشرو فل اردی ابدعو مر پر لله واذکر الله عمرته جفانتشرو القورشا ذی وتربتا جمع مو جوړا وا او دا چیند رزق الله حلال زګ لټا وا او الله ذکر کا وا سبحان الله والحمد اور اب اس کی بنستي اللہ تبارک و تعالی بنا کہ ہاں وانا دی حری ر رضی اللہ عنہ قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو رات اڑی جمعہ دی دی صیری آدم اوپی اوری بہترین رزق چپا نور راکی نور قرودن راکی جی بہترین رزق دی رزق یوم الجمعہ دے جمی رزق فی خلق ادم بدی کہ ادم پیدا کر شو ن دا په د ادم فضیلت له لیاز یوم الجمعہ <سؤال> کی فضیلت او فی ادخل <سؤال> الجنه <سؤال> او پدی کی جنت ته داخل کړي شه ده ان جنت داخلیدل فضیلت لري اجازه د جمیره فضیلت لري وفی فی خرج منها او پدی کی له جنت نو اتل ده ان جنت نو اتل فضیلت لري ان اجازه د جمیره دغه فضیلت لري د څه وای دكتور یو اصل کې پیدائش د آدم علیه الصلاۃ والسلام د پاره د خلافت او خلافت چې ده کنه د الله دې نعمت دی الله دی صحیح اسلامی حکومت چې ده غراولي او دا خلافتو دا لوی نمتتو بغیر د عدمر اسلام د جنت د تونونه نه کېدل نه د جنت نه راوتل د عدممر اسلام د دي نعمت نمت دی زهکه یو مملجوېته جناف لات اوسای او سرخ نه او لې که نه خلافتو اسلامي چې دی نو دا د الله لوي نمت دی او دا نمت بغیر د عدمر اسلام د جنت نه د راوتتلونه او دغه دا, دا, دا انسانان ده پیدا کېدل نه نه او خو را اوته دی په نو دا مخصو دا او سررو دا به ح سرېدللو وواړي دا خو نمت دی دو ووج نه دا چې دی نو هغه د جمعې تف د جمعېفضلت دی که نه پړې پړ دا حیث په دوه او یا کې تیرشا د حیث نمبر ایکس او اټیس دکه زما کې ل اللهېششاالهکه ماه پرییکل دي او سوو په کې دا نمبر لکن دا ټول س لګ سووکې لګي ده پزاله کوي ثواب دي دا ار سوږي پیږي دا نمبر او درته حديث اوس دي کیږي دا وای ها سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم قرات القرات الكموږي وخت دې تو حدیث وای غوړی ها حديث په بردين برکات د برحدیث وای غوانو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم توات فصنمو ثم اتى الجمعة فسمع وانت تغسل ما بينه وبين الجمعة مزيات من ذات ومن الصحافه قدره وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الصلوات خمس والجماعه الجمعه ورمضان ما بينه مكفرات المو مكفرات صدريم اوردوس صدريم اوردوس ما بينه اذا تنيب الكبائر اذا تنيبت او ياك ديرشد حديث نمبر يوصل وان و علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا ور ی دی ابو ہریرہ او ابن عمر یقول چی وی علی اعواد منبری باغلر گو د خپل منبر اگر اپ بن کاسی پهولی بند راکه لئن ته ینا قوامن خمحمن کی بخلک ان وضعهم الجمعات د پر حدود دینا جمولرا او لا یختمن الله علی قلوبهم یا بلذ ظلم المر و ی اوله یکوو ن نه غاافې به به افلي نوله چې د دی ويلو داافې ل د جمعې دی چې د ژمي موله غوران د سو او جمعمي مو د نه برې پاتې نه شي غاافليلو کېبولوریکې شي او لاته کوم من غاافلي د افلي نه چې د مګ نو جمعمي مو چې د نه در نه پاتې نه شي پړ کله چې راضي او تن تاسو کې جمعې تا نو غوسل ل نو امر ده پارادو او نو اول کی جمعی تا راتل ده پارا غسل واجب وو نو طور ایبر تو جو کی ماتاو سے خبر اکړو چرسنی حدیث زمح کی حدیث دی تشریح را نو عرب کی گرمی ډیرا وا حجاز حالات گرم وو گرمدا او کپڑی لباسو کمو صحابو تا تکلیفو یو جوڑاوانو ایکی بھائی کارم کو ایکیو مزلم راتو نو بوئی باتو نو نبی اسلامی غسل واجب دیگوار غسل کوي نو اول کی واجب واجب چسنہ سو بوئی کمیوی او چرورو پراوانی رالا مالو ندیر شروع سامن روستاخو خداکو غسل که او کنکه او دست کنم خیر رجائز دی تو سکتاو گورا حدیق میں او کخدا دو حدیث ما پر دی تذبیقو لگو ویان وانا بی سعید الخضری رجل وانا رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ قارا غسل یو من جمع رواج بنا در درز غسل واجب دے پار محتلیم بانی براو گوری نو محتلم خودی توی چی احتلامی شوی خوب کی سلید لی او ستی نتلی نو عقیبا نو خو خود اصم غسل واجب دے نو سنگا علا کل محتلمی نوی نو دا دا محتلم نمرا دا بلوغ دے چپ آر بالغ بانی غسل دا جمع پرد بانی واجب دے او د بلوغ اکثر پت لگی پو احتلام بانی نو دی وجن محمد رسول الله احتلام ویلے دے لکه حدي زی رازی چی لا یق برون الله او سلاته حزن الله ب خې مري نو الله د حزی مو نهقبې مګر په صاد سره نو پهزی خو مو شتهلی لکه د حیز د ووجې نه خومون سا ګري اوو روژ به پلا نې چې غو راګرځ څنګه نه ب اسلاموي چې لاله سلاته حد لا د خمري نو غ جواب دا دی چې د ح نه ماد بالې غ تل دی خو د خې بلووق په حی سره معلوېږي اکثره نو د محمد الرسول الله حین وویل دی هغه حدیث بم د ته حال شي چې کله تاسو ک یو سری نهاد لړ شي د بوی مخصوص کې یا اواز واوري نو او داسې ماو او که دا نو دا بالاسیان وي بیا نهماتېږي که داسې معمری و شي لړ او ب مو نه او اواز نه نو نه ماېږي ورتهوا چې سری قوت شااممه کار نه کوي او قوت سا کار نه کوي نو د نو نه پووی مخصو او نه چې نو اواز و یا داسې اواز ل کې او ورته او په ډا ولار دی نو اوا اواز دی نو اوازې نو اواز سرې اوواازې پ شي او ځارنګي چې دنو نو نوموسه سیګا وای وڑی د څنګه چل وکي یا سړی په هادي سن نو یګنو کلار کېنا مقصود رسول الله صلی الله علیه وسلم تيقنو چې کله چې ډېری یقین راشي چې ما سشه وار تو تر شهرا نه لاړلو ان بس او د سیمات شو اگر چې د بوې محسوس کړی او نی आवाज اورې خو اکثر یقین راځي یا په بوې سره وي سره بوې نه او یا اپا آواز تارا محمد رسول اللہ بوی آواز تیدنا ذکر کرده ده توجود و نشف کانده دیتو نو لگیدنو نو لگیدنو کانا پڑیئے اس نو لگیدنو المراد بالمحتلم البالغ و المراد بالوجوب اختیارنا مقصود دا دې چې دا وجوب نه دي چې خامخه کا قاول الرجل لصاحبه حق كواجبن عليه است حق ما بن واجب دین ددا صدا خیال وکوم تر دې چې وره او چې واجب فره دغه پرسون دغه نه دا واجب اختیاری چوده غوره دي لکه غوره دي دا مطلب دې هم وان څنګه تر رجل الله او قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم ان تو ذا يوم جمعة نو پدې رخصت اخزا و نعمت و نعمت انمت رخصتو دا رخصتم لرخدې ومن اغتسل فالغسل افضل چا غسل غو غسل غوړې اوس دې حديثو لګي دغه څه لګي دې نو ما کلیه یاد راځو کنه سماج دې دې نو دا کلیه به تاسو لا ساتل ان شاء الله تعالی تاسو دې مشکلات تل کې ورستې دې حديثو نخر دې پریاب کار مې راځي دا حدیث په 250 یا کې 1300 دی حدیث نمبر دی 828 سو اتشتم پڑھیه پڑھی وان سلمان رضی الله کار کار صلی الله علیه وسلم کار کار الله صلی الله علیه وسلم لا یغفر رجل وسلم ويا رساولنا سلام الله عليه انا رسول الله قال الله رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل الرجل يوم الجمعه ويترجل من تره ويدهن من دهنه او او او او مس من شعره ثم يغسل فرائطه بين سنن وعده <وائے> حدیث چه ورنا الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایل من يرطصل يوم الجمعه غسل الجنابه چاچی دجمی پر غسل کو اولکد جنابت غسل بشار سم مبالغه اولا ثم راحه في الساعه الاولى بياراله جمعه تا اول سات کی اذان دا اور سوف قال قرب بدلتن تبو چې دو بدنا یې نغټ اوخ چې دنا د الله تعالی ته قرباني کو پېښه کو ومن راحه فی الساعه الثانیہ سوک چې پدويم سات کې راځه فقام لما قرب بقره تبو چې دو غوا چې دنا هغه وروه نکلاله قربانی کول پېښه الله تعالی ته سوک چې پدریم کې رانه دریم سات کې راځه فقام لما تبو چدو روانې کو یو خاراور چدنګړو او من راح فی الساعه الرابعه فقام قرب دجاجه تبو چدو چرګ چدن هغه الله تعالی ته روانې کړل او من راح فی الساعه الخامسه چې پینځم ټیم کې راځي فقام قرب بيضه داسی ذلک د چی انډ چدن اخراتی کړل او اذا خرج الامامو کله چې مامروزي حضرت الملائکاتو نماলাই کی حاضر شی استمعون الذکرہ دی خود به تا ذکر تغو کری نو توجو کئ توجو کئ کتاب لیکې دی ود انډه د حلال و علیس د دلیل دی چې انډه حلاله دا اګه حلاله دا د دلیل دی نو دا حدیث په جواب کې وروړې دی چې نبی رسول الله وې په پینځم مرتبه کې چې لکه د انډ قرباني کړې او قرباني د حلال شیزي نه چې د حرام نو مالې نه چې انډ حلال را پې باندې شويه وړه وړه پې باندې شويه قرباني دلال چې اراد شي هر قرباني کولی شي خرقم عليكم اتصوع اي هوګیا هوګیا اوي تا سوغوري بدن قرباني او شوالا نو پتی چې ده بکارو قرباني دوش والا نو پتی شاته اقرن کبش اقرن دره مشواله او چرګ سلور مشواله او داغي انډ پنځه مشواله له دې پنځه نه قوموړه کنه بس دکې د لیک پایندي خبرو پيش دی نه شې پڑھیه وای پڑھیه پڑھیه اور ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ذکر یوم ذکر یوم الجمعۃ فقالت یالساع لا یوافقها عذ فذیک یوساعۃ لا یوافقها موافقت نکیدای سات سرا ی مسلمان عبد او قائم جن دی اولاد یصلی ومسکی یسأل الله شی عند الله نہ شی غاری الا عطو ی او مگر الله والا رزز ورکی و اشار بیدی اور بیا اشاره او خپل لازمانی یقال لهی دای وخت دنای تقی لله وړټې دې له وړټې دې له وړټې دې له وړټې دې اوږي چې مزه باندې باندې الله راستو وړي کاوه تلای ما ګولي ټیم نکانا اګه کم دې نوایا کانا وان ابي ګورتا له ما ټول زما kurie وتا خدای لورنشتې دې ګولي ته وګروه وان ابي ګورتا دې ابي مصالح اشعري رضي الله عنه قال قال عبد الله عمر رضي الله عنه هبونو ابن عمر رضی اللہ عنہم اصمیعت اباکا <تصفيق> والس ابن دی اولی دلی دی یحدیث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چیز نبی اسلام نائے بیان کرو فی شان ساعت الجمعہ دغا سعد جمعی چپ جمعی کمہ سعد قبلی دا غیف بارکی سوری دی قال قلت نعم وی اوک نام او اغوی قلت نعم سمیعتو هوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو يقول ابو بردنا تقوث کر دی قناعا خفلت الله تقوث از ابو مساء شعر لی اگر انا ابن امر سو جانه تقوث کر دی ابو بردنا ابو برد نا ابل تقوث از ابو مساء شعر لی در بارک جزر دی اми نبی اسنا محسا بیانو در بارک جزر دی اعو سمیتو يقول سمیت رسول اللہ والد سیب نمی اوری احمی صحب نمی اوری دی دغه وخت چې دی چې په مبربانې کې تر مپه کې دو پورې دغه ټم دییو کول په کېدا دی او دیم کول داې چې نه د مازیګر نهوالی تر ماخاممه پورې به دا یو وختتونو کې دا وخت دی وایه وأنتم وأنتم الذين أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفضل أي ای أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي فأكثروا علي من, فا من الصلاة في ما بنيت درودير واي فإنه صلاتكم معروضة علي تاسو دروچ دې نو هغه ماطا پيش کوړی کیږي معروضتنا لي دای اثر ما ترارجي ترارجي لګه دامات اوس چې کوم لري واعظي غنا یو بل ری واعظ د غمښت د د مسخین پیم کې دا اټیم د نو سات تنای واره کې کلام سٹ دی جابر سره ورپور او نقل دی التمسو اخر ساعت بعد العصر التمسو اخر ساعتن بعد العصر الک دروت څنګه چې دین هغه پېش کولې کیږي دا اسناد صحیحن دی لهک نو خبر یا خو ملائک چې دن الله تعالی ملائک مقرره کړی دي اغه ملائک چې دن اغه درود وړي او د الله نبی اسلام په قرباني او فرشته چې دن مقرره کړي دا چې اغه نبی رسول الله تعالی ته درود چې دن اغه راسي او پاتې دا چې خپل او رزل نو دا چې دنه نشي کولای پانا دې په موسكي صحابهو د روزونه ویل زه تاسو ورته السلام علیکم یا نبی و رحمت الله وبرکاته سلام یاده کینې ده الله صلی الله علی محمدین صحابه مذورکول به سم وريده خدای اثر نبی رسالت صلی الله علیه و د جنا غرسې فائدہ ورته یادا غوتر دا دې له صحابو تعالی او تاریخ او با دا خبره خو دې دا تاسو او چې د صحابي تاریخ بیانوا چې دا صحابي دې تاریخ باندې وفات ته و دې زبرت خبرو کمه دا خبره چې تغواړی کران د دې او شرح حدا روعه المتقین صلاح روعه المتقین شرح دریاض الصالحین هغه د دې د راویانو چې دن هغه کم چې صحابه دین دغه تاریخ پیدایش تاریخ وفات او صحالات کتنا ذکر کړی دي خان پیله وایي پڑھیږه وي پڑھیږه داساره دې خبرې دا وښه نغاه یو داکي یاران لکه او اول دا ول نج را د ویل وین بزماو یا غیتو ستوجو کړي او په دې بیانول وکړ اوس سمیازه یز نتی اخر ده اخر کانونو غړی دی بای زمو ته ووځه کی ګوره باب د بیان د مستحب والی د سجدی د شکر کې عند حصول نعمت ظاهره کلچ نعمت د تحصیل شي او اندفاعی بلیات ظاهره یا یو خار مصیبت یو غد په شي نبی عادات مست مستقل مستحب دي خو پر فرض د رجاله خلک شمتی بس پر ضیئت دې دنغه را تولی نه پر ضیئت تبعرته ارې او شی په خپل برتوبار کې دنغه ساتي هم څنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم مکه ته نریدو مدینه ته روان شونا منغه رسول الله صلی الله علیه وسلم سره وتو کله چې مدینه ته روان شوو فلما کنا قريبا من ازوارا کدا چې مون ازواره مقام تو رسیدو کمه رسیدو ازواره دا مکیته نس دیو زیره نذال نبی اسلام کوص ثم را پایده لازم پور تکړه دعا کې لاس پور تکوني فد الله ساتن الله نه سوال کو سو وخت ثم خرص ساجیدن بیا پرو تو سجده کوونکی فما کف طويلا ير سات ایتیر کو ثم کاو فر پایده سات ثم خرص ساجیدن او لا سدرې کاره پیدا دا وکړو قالله انېسهالته ربي ما د خپ ر نه اوختل شفاتولی اومتتی او سفاار شو د خپلو مد دپاره پهپانې سلو اومتی ما تهوي چې رام د درېم د دا بسستا په سپار برجن ت کوم په خارته سااج د دپېتن بیاې ثم رفات راسی فسعلت ربی لئمتی فعطانی صلوث امتی مالا زمان امت صلوث رلن راک فخررت سعج دل ربی شکر ثم رفات راسی فسعلت ربی لئمتی فعطانی الصلوث الاخر اگر درم صلوث زمان دو امت نعم راک فخررت سعج دل ربی او تاستماویلو کرتی دایتی کریم را لے چی ولساو فیعطیق ربوک فترضانو نبی اسلام وی لا ارضا وادو من عمتې فار چې خبره تهې ده نو تر هغې ب نه ذا کږم چې زما یو اووم پهجاننم کې څوم چې ټول جانت تن را سوي سو سو اومتې سوومېلووم الله لیما او تا سم سفاار شې را دته وخت به نه خوشانږم چې زما یو په جانم کې وایه که الكه تهجد کوي تهجد کوي الله او طيبه خوشاله تهجد کوي ذرا رکاته کوي څلو رکاته کوي کوي خيره فائدې وړي وي باب فضله قيام الليل باب دې په بيان د فضیلت د قيام الليل کې قال الله تعالی ومن الليل فتهجد بنا فلتلك اس ايوا سغربک مقام محمودا دشپی پس عیسیٰ کی فتح جد بی زان بی خواب کوا پلستر و قرآن کریم سرحا نافلت اللہ کا و داستاد پار زیادی فرزی خن خیل سمانہ میں اکل اللہ زان بے خواب کا و قرآن وایا پو مسکی وایا و نافلت اللہ کا داستا سی و ای فرزی نورمت بانی پینزو دیو تا بانی دامو مصر پرز دی یا نافلت اللہ کا داستاد پارم نپل دی مخی دمانی پرزو خوز دمانی نپل شوالا اصا این باثا کا ربو مقامم محمودا دا کاره تالاته ت جافا جونو مندل م جو لري دې یاله خونا د بستروونه او کاه تالا کاو کاله من للی ما جوون دیوو چې لک به د شپده کې او د ک لله او او کې لله کاو من للی ما جوو یو کتاب کېېکتتللی وه او توجوکا تشیشو سفاد برازقا دبا صاحب ایکسے وہ کتاب دی المتجر الرابح پی الثواب بالعمل صالح اغیقی مکتلی دست کتاب صاحب ایکسے بیالتزان لبو گوڑی پاگئی ہوا قیر اوڑی واد مالک امن دینار رحمت الله تعالی علیہ سهوتو للاتتن عن ویردي دغه مارتې پهکې یو شپ چې دی نو زه د خپل او رادو نه د از کارونه بفهمه خوب رابار غه او پلهلا نو دا نا فیلمانامې بجاریتې نه چې ګوره ما یو ج د په خوب کې ana بجاریت احسې ما ته دم را خستاوا لکه جنه چو سم را خستای حد درجی خستاوا وفیدیا رقعتن او فلاسکی او کاغذو فقالت اتحسنو انتقرا آها ما تیویتلوستل کولشی قولتو نعمائی او فدفعتها ایلیانو آ کاغذی مال راک پدی خوف کی فا اذا سیا چموکتل فا کاغذ کی داو اعلحد کل لذا اضوال امانی البید ان البیدی الانش فی الجنانی تعیش مخلداً لا معوت فیعا و تلہو فی الجنان ما الحسانی تنبع ممنانک انا خیراً من النوم التحجد بالقرآنی تبی پیشتی؟ وی اعل هت کل لدائد والامانی آيات غافل کړې ا الحت کل لذيذ جمد لذيذت دکنا شرایع جمد شریفۃن زهته حدتګانو و ا تغافل لکڑی لذتونو الحت کل لذيذ والامانی او امانی ارزوګانو انل بيظل اوانش فی الجنان دا واسینو جنانک او او میرا کون کیږي په جنتون کې وای او تعيشو مخلدر لامو هميشوب کې مر بز رازي او تل هو فل جنان مال حصان او کش پلغه په جنتون کې د خستو خو خد سر تنب ممن مر نک ان من النوم التاجد بالقران وي پای کې داو بسيو چې راوي خشددې خو ندي أو قرآن ويعزم بخوابك أو قرآن ويعا قرآن ويعا داد دي خوف نجدنا غردي أألهت كاللذائر والأماني عن البيض الأوانس في الجنان تعيش مخلدا لا معوت فيها وتلهو في الجنان مع الحصان هل يجب أن تفعله؟ هل يجب أن تفعله؟ هل يجب أن تفعله؟ هل تن ن بهمه نهې کا نه خیرران م نه نې تهجو د ویللوقررانې او چې لې که نه لې دله دا درې یو لته یو ټور کي نو بل زلکې بل تک بل ل کې بل چې معنا کوم د بیا په کې تون تاته رابروم چې بیایا به کران شي شورله رالی نو پراک در کوو وا رام ش سر الله و سبحان اللہ سبحان اللہ وی دور پختومی و دور غیرتنیو تقریباً نحا کارت شیو القرآن لزو وڑی دوری لغا غلی موسیم او نحا دوری چې شرک اصول میتویری جیلو دورمیتن باید اصول میووی جا زلال مخل درستا خالبان ردنا سکا وردام کیوئی او نحا دوری که دیار لسی ادولی ویدامیتنا وڑی کری وی للمه شیخ وړه دورا کې مو دا آیاتونه سورتی یوسف یې اننا ذراکه من المحسنين یقینا ان الذتال را ذخر کوون ګنا مون تعالی را خينون او ختون ګنينو لوی قاعده دا دا چې سره نه کی لداري آثار ښکاري آثار څه کی لوی معلوميږي اثارخ کاری په دې ویره شيرو نو وي 아이 شيرو نہ داو چې اذا سا ک نلغدی رو علا صفا ان وجنبا اي يحرك هن نسيمو ترافيها سماه ولم ترا ان كذاك شمس تبدو ونجوم كذاك قلوب ارباب تجلى يرافي صفه الله العظيم اذا کانل غدیرو الله سوفه ان غیر حوست وي اوته غیر زه کوي غ د غدرقدردر دوکې تهي د دوکه کې اصل شپ شي او د اوس غیر زه کوي چې د مخ د زمکې پټ کړی ضاسه قل غدیروله سوفا ان او او سفاوي نو د ادا سکن الغدیرو علا صفائن وجنی با ایو حرکان نسیمو او دے بچی دا حرکت ورقولو د بادی نسیم نام حرکت ورنور کنو ترا پی حفظ ما ابی لم ترائن اسمان برطا بغیر دا شک نخکاری پکی کداکا شمسو تبدو ونو جمو نور پکی امخکار کیگی او سوری پکیم دا شپی اخکار کیگی نو کداکا قلوبو اربا بیتا جل یورا پی سطح اللہ العظیمو دا رنگی نو نچ دی نو هغه کې د الله تعالی د قدرت او آثار ښکاري دا کار کیږي په بیا اثر په ظاهر باندې چې نه غورځيږي وې زم ما ظاهر خدای او وای ظاهر د خدای قوم د ظاهر نبات معلومه په ظاهر لباس مشد رحمانا او من ذکر چې تغذيه کوي کما د زم ما لو خدای از ريته پیدا زما با تل خلو سوک پرے دا نه دا بدواله برابر ائی سیرت او صورت په دی داواله برابر ائی نوینده درکه مې لمستین سره لګی کنه وی دا یو شیر ګور کو توجہ مې نه نور نه پاتې شو چې پاتې شو په دورا پښتو مې و چې شیخ د نم تاسو نه کو چې شیرو له څنګه دی چې بیا براتب وی چې خاطر دورا به توجہ ورناسي وی طالب نوین تاسو نه کو غیره تو پښتو مې دا طالب نو ځبه خپل دیوري مې وې دریم کال رالمه او یم چې دا شیرو وره ننځي ورته دوره د گاجي زیوکه راځي تاسو نه چې دا بچته وې وې دا غاډه لکه شیخ راله وې دا سیده غوګونه مې وته روپ دې باندې سکرو چې شیخ راله اړو وینې وې سیده تییر شو یم چې ونه شوا وې چې دریم کال بیا رالم و پښې وې چې رالمه وې شیخ شیشت دا دل راوځي په دې شیرو نشورو وګړه یم چې را شورې په دای خلق سره د علم قدرو دای خلق سره د علم سو قدرو درې کالې د کی په ستوجه د زوري دلمه چې دا او ما ته الحمدلله چې ګاډي کې وی ګاډي کو سره روانم تاسو څه دا کوو دا برابر کړه ما الحمدلله ځنه دا کړې برابر کړي دا برابر کړه سره د کلا چې کانا ما ځان له برابر کړي یتي دا له ځکا برابر کړه اوس نو زاجي اوس یادومره لکه زاله چې کوم او دا وخت مکه یا دی سوخت په نو یاددي لک او اوس د که نه اوس یاددون د ګرانه چو غورمن همدللا چې تجو ته اوکم یادیږې خو لکه داره چې ګرانه شيخ اوس یادو کوې یادو کوي تا لسی یاد کوې عربي خیر دره چېی شیر سوکوی غرب یاد دوایي هلته بسستا دخیرج م چېې دفاو وړ با پړې دا حدیث په دوش پې تهر شو د ته شه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الذي حدثت قد ما صفحه حديث نمبر لما تسمع هذا يا